Meditace metá. Sedneme si někam, kde je klid, ticho a příjemno. Sedneme si buď do polotosového sedu, anebo na patách, anebo prostě jen normálně na židli. Ale důležité je, abychom měli rovná záda a abychom se nehrbili, abychom se neopírali. Zavřeme oči. Několikrát se zhluboka nadechneme a vydechneme. Nyní se pokusíme sami v sobě rozvinout přání. Nechť jsem šťastný. Nechť jsem zbaven nenávisti a nebezpečenství. Nechť jsem zbaven duševního strádání. Nechť jsem zbaven tělesného strádání. Nechť se mi daří dobře se o sebe starat. jsem šťastný. Pokud máte pochybnosti, že by tam měla být jistá skromnost, nebojte se. Naplno, naplno, ať jsem šťastný. Ať jsem spokojený. Ať se vyhnu trpení a nebezpečí. jsem zdravý, se o sebe umím dobře starat. Pokud se nám povede opravdu rozvinout v sobě toto přání, pokud budeme touto silou překypovat. Když tehdy můžeme začít rozdávat i ostatním. Ať jsem šťastný, ať jsem opravdu šťastný. Ať jsem v klidu a míru. Ať se o sebe umím dobře starat. Představte nějakou bytost, osobu. Svého kamaráda. Může to být kdokoliv, příbuzný, nejbližší. Představte si ho před sebou, jak stojí před vámi. Dívá se na vás poměrně klidně. A vy mu bez překážky do očí stělíte své přání. Nechci šťastný. Nechť si zbaven utrpení a nenávisti. Nechť si zbaven duševního strádání. Nechť jsi zbaven tělesného strádání. Ať se ti opravdu daří dobře. Ať jsi zdravý. o sebe umíš dobře starat. Představte si, jak mu toto říkáte do očí, ať si v klidu a míru, ať si šťastný. si představte toho dotyčného člověka, jaký on vám říká. Ať mi udělal cokoliv, odpouštím ti to. Přeji si, abys byl v klidu a míru, abys byl šťastný. se obrátíte a uvidíte před sebou vaše nejbližší, vaše rodiče. Uvidíte, jak jsou s vámi v jednom kruhu a jak vy k ním znášíte přání, ať jste šťastní. Ať jste zbaveni veškeré nenávisti. Ať jste zbaveni veškerého duševního strádání. Přeji si, abyste byli zbaveni veškerého tělesného strádání abyste se uměli o sebe dobře starat. Nechť jste v klidu a míru. Nechť jste oproštění od veškerého hněvu Negativity. Ať jste šťastný. Ať jsem vám udělal cokoliv. Za všechno se omlouvám. Pokud vy jste mi něco provedli, všechno vám odpouštím. Mohou se dostavit pocity sentimentality anebo různé jiné. Nezapojujte se příliš do nich, nechte je odejít, nechte je jít. Představte si, jak i oni říkají, ať si v klidu a míru, ať si šťastný. Nyní vzneste přání jen tak do nikam. Ať ty bytosti, co jsem jim kdy udělal, ať mi odpustí, já se jim opravdu mluvám. nyní představíme všechny muže a ženy, již jsou nalevo od nás. A řekneme, ať jsou v klidu a míru. Řekneme si pro sebe, ať jsou šťastní. ať se o sebe umí dobře starat, ať se jsou zbaveni duševního i tělesného strádání, ať jsou zdraví. Řekneme všem pro všechny bytosti na pravé straně od nás, ať jsou v klidu a míru, ať jsou šťastní. Teď se o sebe umí dobře starat. Nechť jsou zbaveni duševního strádání a tělesného strádání. Nechť jsou zdraví. Všem bytostem, které jsou za námi, Budeme přát, ať jsou šťastní, ať jsou v klidu a míru. Ať jsou opravdu šťastní. Ať se o sebe umí dobře starat. Ať jsou zdraví. A vyhnou se utrpení. Všem bytostem před námi přejeme rovněž ať jsou štěstní. A přejeme to i bytostem nad námi a bytostem pod námi. Cítíme, jak z nás vyvírá tato čistota, toto přání. V podobě bílého setla vychází z nás do všech směrů a je napojeno na všechny bytosti. Tato laskavost se k ním přenáší. Je to energie laskavosti. v tomto příbytku, v tomto místě. Nechť jsou všichni šťastní. Nechť jsou v klidu a míru. Nechť jsou zbaveni duševního strádání a tělesného strádání. Nechť se jim daří dobře se o sebe starat. Všechny ty bytosti, živé i neživé, všichni tvorové jednotlivci, osobnosti, ženy, muži, vysoce postavení, nízko postavení, Všichni lidé, všichni, jež jsou v nepříznivé situaci, nechť jsou zbaveni nenávisti. Nechť jsou zbaveni duševního strádání. Nechť jsou zbaveni tělesného strádání. jsou osvobozeni od utrpení a umí se o sebe dobře starat. Nechť to, čím jsou naplněni, není ztraceno. Nechť je kama jejich skutečným majetkem. A nyní toto bílé světlo rozšíříme i do větší vzdálenosti. Na východ, na západ, na sever, na jih, na jihovýchod, na severozápad, na severovýchod, na jihozápad. Dolů i nahoru. všechny bytosti, živé i neživé, všichni tvorové jednotlivci, všechny nejvyšší existence i všechny nejnižší existence v celém vesmíru, všechny bytosti, které se pohybují na zemi, nechcou zbaveny utrpení. Představíme si obrovské množství bytostí lidí počínaje našimi blízkými Jdeme postupovat dále přes kamarády známé, a ještě dále sousedy a ty, které známe jen od pohledu, ať už naši přátelé či nepřátelé. Všichni ty bytosti v našem rodném městě i v jiných městech, okolních městech ale i ty bytosti, které žijí daleko od nás v jiných státech a v jiných kontinentech. Ti všichni lidé i bytosti jiné, než jsou jen lidé i zvířata, všichni ti psy, koně, sloni, levy, Krávy, ovce, žirafy, zepyry a další a další živočichové. A nejen savci, ale i ti menší, drobnější živočichové. Lodavci, kolíši, ryby a ještě menší hmyz, ten nejdrobnější hmyz mravenci a mouchy, broučci a červíci, až ty nejdrobnější živočichové na celé naší planetě Zemi. Ať ty všichni, ať se o sebe umí dobře starat, Ať jsou v klidu a míru. Ať jsou šťastní. Nechť jsou zbaveni nenávisti a utrpení. Nechť jsou zbaveni utrpení, tělesného strádání, duševního strádání, jakéhokoliv nebezpečenství. Všechny ty bytosti v celém vesmíru, všechny bytosti, které se pohybují ve vodě, nechť jsou šťastní. Opravdu šťastní. Ať se o sebe umí dobře starat. Ať jsou zdraví. Ať se vyhnou veškerým problémům. Ať se mají dobře. nechť se těm všem daří. A nyní už v tichosti můžeme dál pokračovat sami.